Так наставляв тебе старець, Та все ти забув, То хоч нині стримайся, Гнів зупини свій гнітючий, Тобі Агамемнон дасть подарунки достойні, Як гніватись ти перестанеш. Отже, послухай, як хочеш, Я можу тобі всі дарунки перелічить, Що в наметі своїм обіцяв Агамемнон. Сім ніг. Незадимлених, золота десять талантів, двадцять блискучих цеберок, дванадцять об'їжджених коней, що нагороди в змаганні у гонах не раз здобували. Не злидарем би ходив безземельний, не мав би нестатку в золоті цінному той, хто здобув би оті нагороди, що із змагань йому однокопиті приносили коні. Дасть тобі сім він жінок у роботі своїй бездоганних. З Лесбосу, ще коли Лезбос ти взяв забудований гарно, він їх обрав від усіх, бо жінок вони вищі красою. Їх тобі дасть з ними й ту, що її силоміць одібрав він. Доньку Брісеє, до того ж він клятву складає велику, Ложа її не торкавсь, не єднався із нею в коханні, як зазвичаєм людським у мужчин із жінками буває. Нині це все тобі буде передано. А як нарешті місто Пріама велике дадуть нам боги зруйнувати, сам підійди, коли будемо здобич ділити між Ахеїв золотом свій корабель і міддю тоді навантажиш, та із троянських жінок собі вибереш двадцять найкращих, що поступались би вродою тільки Єлені Аргейській. А як повернемось в Аргос, Аргейський, родюшу країну, зятем він рад тебе мати, ти був би на рівні з Орестом, Сином коханим його, що зростає в великім достатку. Три в нього доньки росте у пишно-збудованім домі. Хрісофеміда, а ще Лаодіка та Іфіанесса. Ту них, що люба тобі, ти зможеш без викупу взяти в дім до Пелея. А він упридане за нею багато дасть подарунків, яких ще... Ніхто не давав за дочкою. Густо заселених міст аж всім він тобі подарує. Гіру у зелені трав запашних, Кардамілу, енопу, фери священні, Антею і низинні її пасовиська, Милу для ока Епею і Педес багатий садами, Всі недалеко від моря і піло піщаний там близько. Люд там живе на рогату худобу і на вівці багатий. Щедрими будуть дарами тебе шанувати, як Бога. Будуть під берло твоє багатющу приносить данину. От скільки дасть він тобі, коли гніватись ти перестанеш. А як атрід вже занадто для серця твого ненависний, сам і дарунки його... До інших май жаль все що знемагають у стані своїм, і тебе, як у Бога, всі пошанують, і славу здобудеш у них ти велику. Гектора ти подолаєш сьогодні, сам він до тебе в лютому кинеться шалі, бо рівним собі вже нікого не визнає із Данаїв сюди з кораблями прибулих.